irenchupacharan wo oh, irenchupacharan wo oh, wo irenchupacharan wo oh, stems go. azken ero ez dela, Kirolez Blai saioa dugu hementxe eta unomen korrikata presakaz ez saioa bukatu orduko, sintonia jarri det, eta ez ustian harrapatu ez Josemiel López. Bai, ementxe, korrikata hori geha, ego ardion. Ego ardion. Ego ardion. Zetorri zeak, e, Ni bizikletan zu. Ni bizikletan, gaur tokatzen zen, betete bai, bai, bai, bai, bai, bai. izan da? Zer, nire bizikleta badukatzen, ah. eh? Ozeak, nik ni tornen de bizikletan. Oida. Hor duzun, ez dugu hor deporteko zeakin, hor eh? kamixetakin. Ta... Si, es, homre. Neiko ze, torriza, eh? Elegante, jomberda. Bizikleta gainean, elegante estiloakin. Bai, puzio, pues, oi hartu, nintxugu maldakintar, <risa> jibilliko zaba. <risa> bueno, neiko erroi ato gea, eh? Oida. Ta emetxe nago gure gombidatu da, ah? gonduan. Akaitziza, oi hartzu barra, Eguardion, berriko ze? Eh? Eguardion. Mila esker, petiko Etortze, etortzea gatzikan Guiztondea Bale, vale, hola, hola berdiu Eta bueno, gero Mirani, e, izango dugu beste txirindulari bat Beratarra eh, Beratarra Iaz, pero, ondarra bella bizena, beratarra bea, naparra Iaz, beak irabaz gainea, eh, uh -huh. BTT Eta bueno, hor e, progresional mundu bandabillera, eh, Patsi Bila Baina, hoi gero, gero izango da Eta hor duan, bueno, asiko nahi gamen Haitz uh, ekiz Bueno Haitz, ahiako arri ya, BTT embalatu Zene kezako zu? Zene kezako zu? Zene kezako zu? Hizik urtean, haizik ginen e... Urtean, zaitziko intentzidekin haizik eta aurten egin menxe gatoz Boskarren... Zene dizio egin Hihih... Bueno, hemen dut eta ziko ea pixka bat, ez, gehoia jungoa ez... horribi eta buruz Baina, hemen kartela jartzen dunez urriak sei goizeko betxi tarritan eta badiru di irubilbide, iraz bezala? Zortzik kilometrokoa Ez, lau Ala, kuetan? Lau, kartela, ah. kartela egiten da. Ah. Guztaian inbertsatenda inpranta. Vale, vale. Hau ez den txikiak izaten dilako. Eta za azkenian nausei den ibilbidea izango dira 3 ibilbide. Bai. Eh, bat, motxo bat 23 kmkoa. Bai. Kiot tarteko bat 33 kmkoa. Eta Luzia, 58 hemen 58 kmkoa. Bueno, bueno, o mm sea -hmm. que Padu, eh, aukeratzeko horrei eta zer egin. Eta, bueno, eh, ez da kit, eh, aziko gehaia txekillan txekan, eh, lau kilometroa, eta eta herri maian izango dela ez? Erri ja... Hor, bai, bueno, aurten berrikuntza askokin gatoz. Bai. Eta, eh, pixka bat, berrikuntza eta zartzen jarri urtero. Bai. Eta, aurten, kristano puztuen dugu bat txekillan proban. Aha, bai. Txekilla proba antan, eh, ikastoleetan eta hel izalden eh, biali zen moduan, eta jantzak asko uh -huh. jaino moduan, izango da, infantilen gipuzkako txapelketa. Uh -huh. azterketa hau izango uh -huh. da, kilometroko ibilbide battian lehen urteko ibilbide berdinean berdinaanurt inbatzen zea infantilileen lasterketa eta aurten ja izango da ekipuzko txapelkeeta. federeraziokin batea antolatu dugu eta solaxegingo dugu. E, Geo aldi berian e, txapelkieta iga partez, txapelketa hontan parte hartzeko infantil federderatu e, eta lizentzia auki behar da eta baino e, Martxa honetan edo, lasterketa eta izan gabe aldute, e, zortzi kilometroko ibilbide hauein Hain zuzene, emendako hau apuntatua Zuzene nahi, begira zer hemen an... e, ordoenagalduan, e, benko zehagut ibilbidea e, Hankesatu haue, hamarretik, hamalago urte bitartekuak Ingo dute 8 kilometroko bilbidea. Hoy da, no, eh, e, infantilen eta txikien lasterketa hau 10 izen ematia izango da Betxiterritan, helduen lasterketa abitzen denean eta hauek bertan eta doainek inbergotea izen ematia. Betxiterritatik 10 herriak bitarte. E, eta ateko dia 10 herritan infantilen Gipuzko ko hau, aldi beria ateko dia gaztiak 10 14 urte bitartekoek Ibilbide luzioi, 40 bon, kilometrokoa inberduetenak mm -hmm. eta pixka atzese joetik an, jongo bost eta betzi urte bitartekoak eta hau bekin goduetena da, bost kilometroko Ibilbide bat e, Lehmitzikoa hau be jotenia, 40 kilometrokoa ite dute, alako igoera bat e, zurko txetik an betik gora Galdarra Galdarra, eta geberdize, hil erretik an, piztinetatik an bera, berdize bide gorrira ezteko mm -hmm. Ibilbide ezaten da, bide gorri inguruan e, errekabazteretik ebate menditigan. Piska bat bido horrien sartzen dira, baina beti jongo dira erreka bazterretik. Uhum. Eta gea hortengoko berrikuntza nagusi ja duguna da, ba, iruta 34 urteko eh, neska kontikozkor guztijai sartzen sartzen joutekota, hemen eh, eun, eun eta eta metro arteko azterketa bat. Uhum. Ba hola pedalak eta itzuztenak bai. eta bisikleta oso txikia. Asi erako seoriesta. Asi erako seortan, Laugurpilekin direnak eta zehortan, laugur na, hauek, pues, hauengoz hartzenaz Laugurpileko seortan. <laughs> ahoingoia, <laughs> <Haue> <laughs> ahoingoia una da. Eh, ja, onditz, abitzen dieanean 5.8 km hau egitea, ingo gea. Eh, aur hauekin monitoriakin batean, eh, bera jetzi, ba bidegainan paria ingatuko dira 3 urtekuak eta multimoto eta monolako bisikleta joitzen eta estilogu egituztenak egin, eta bestiak, laburtekoak jetxiko dira e, beko farmaziera. Agirren farmaziera nio, agirreza yeah. Eta, peinaturtzean nian, infantileak, lemiziko zeha horiek irabazte aldu eta lemisiko horiek pasatzean nian, espreina batatzea, bi alikoitugu, gazetxo hauek, be espreina batatzea, e, beko farmazietik egin plazara. Eta bestiak bide gainatik egin plazara. Et pixela o piñale, ta pixkat, meta la vistioita. Sea ça siguri. Era oren jartzen joeteko, eh? Oren jartzen joeteko. Kikikitatik hasi berdelako. Gusten zu, jeron larola, laola. Oia figura bate partikular, betik gustatzen za figura eta bisiko intanta afezien merrazio. Bueno, incluso cuando lleva un dosiberca y satik. hon emana dago eta horren gustora eh hunditzen dimeza oi, o sea, de finian a robi de urte batzuta, bia ekere jarraitzeko mm. eta mm -hmm. bueno, ibibideakio, onditzen direnia, lusea edo motza iltre chico. ikusi besteik ez dago gain dela gutzintzen bi, eh, bide berdian egunian, eh bizikletan ta E minetan jo eh? mm. ta zenbat aurrateazi eh, bere egurazukin eta oso gustoa, orduan gain aukera bakatela. Bai, bai, bai, bai, bai. Azkenian bizikletaekin da, bueno, algun algun pasa eta beti aukera ondo batendu da. eta biriek eta moztuak hongo dira, e, eh, segurtadera katika, katika zertika bentakau ez? Eh, eunia e, naidunean, gure izunia jo, bizikleta silontuna hiltzea arrisko dagoela. Popitekorretak jendea dago, txakurradia da uta ustek, kotxea daude birian, ordu, Orduan arriskoa hemen berriz bekaskoa ta gusti mm -hmm. eta bueno, ez da ez iungo. Bai, kaskoa derri horrezkoa, eh, kaskoa derri horrezkoa izango dute denak mm -hmm. eta esan ere bai, eh, hauekin, chiquilla hauekin eta gura son bateko aten ibadu ere, ez dakala batera soilkan, beake, e, laguntzen joiteko eta eta guri isko batatzeko ere, bai, mm -hmm. ongitorriak ongi torri izango hila, mm -hmm. eh, zigulu inor geizke behituko. Juan Correa que ya urrengo osiera, beste ibideek bai. Bueno, esan eh bai, eta parte hartan bai. izango dela opari, denak parte hartzaile mm -hmm. guztiak Eh, espera u uh, eh, bostikoetik uh, orazetarzia, un tiko ezkorrak, a bergeigitar koian bai. Bueno, e, eta jo pasia la bisqueta. faltan izatia ere esta señal eta izan. Eta gion material ezberdin baten zosketaren bai, eh? Eta mm -hmm. gero, hamekit izango da infantilen xaribanak eta zosketa mm -hmm. berrezilla umentzako eta txokolata da, dendetzako, mm -hmm. eh? Txokolata, txokolata eta da, olako, bueno. pasta eh, goxo batzuk eta, eh? Zegoixa. <laughs> Eta horne zantzenean sartzeko... Bai, e, jajungo ea beste bilbidiak e, zan, bai. zantzuna ez, aurretikana parte, ez? Oida. Haber, e, beste bilbidiak, petsiterritan izango da, irtera nagusi ya. Uh -huh. Maratua duten duuten Euskadiko Opeena izango duena. Horten ere Euskadiko Opeeneko puntua izango da. Hau izango da, azkeneko proba. Pachizia lider di juan proba. Eta Pachizia etortzeko da, eta bere... Liderta defendatsia txartzua. Lider Kordo, a. eta bihergo izan den dirula zirkuitua gauza oh, seri jordon. O sea, gisa... promik es to. Tena <susurra> competitibitatea oh, jas, eh. O sea, o sea, pero chico, este la ventaja ventaja, Jordon. ez gaina, piscabator, trenu ezautzia pisca eta. Gogoa, ba, gogoak itortzen di la ventaja. Berto, ba, berto, ba, ba. bai bai. Bueno, pues Xan eh hauek nagus dorsala jasotzeko eh, urrie bost hostia Seitatik zortzi terdita, aukiri izango ditela kontxe jupian eh? Eartzen goa plazako frontoean uh -huh. Eta baita ere egunian bertan, urriak uh -huh. seitan e, Bertan kontxe jupian edo bai Gautzeko zortzi tatik aurreak eh? uh -huh. Betzi terditeak arte, irteira eman arte uh -huh. Orduan, esan bezala, betzi terditea izango da Lasterketaren irteira, betzi terditean Eta jarra jan, bos minutua, bos minutuko tarte batekin Dai. Izango da, ja martxan jutten dianak Eta, ja... Eferaferaatuak ezpianak eta bueno, ja pixat eh, la sesio eta epailiek eta ja beste kontrola. Destakatu da pixkat epailoita erresteko lana, aterako dia 5 minutua. 5 ere, ingo ituzte, kilometro berdinak, 87 km. 88. Bai, 86 hartzen du, baina beti hartua da, itorretatik hartua da eta plazatik 88 hartzen dira. Mhm. Eta 5 minutut beranduixo aterako dia motzekoak. Motzekoak izango dira 20 dena shametsela 33 34 km hartekuak eta 25. Zera bi aukera dituztere motzekoa. Biak, motzekoa gisa ohi ez da bi aukera. Eh, uh -huh. eh benxaldine iristen denian ta erabaki berkoitze motzaen edo erdikoain uh -huh. izango da bat 25ekoa eta bestea 135ekoa. Pues, Hoi momentuan bertan bizikletan gainendi guztila bai. erabaki posibilitateak eraik posibilitateak baina bueno, ona irizinese bai. nere nek. Gortu nahi dut o bai. bai. naiku akat ta pete hongan asto. Hoi har dibidian beste. Pues, ne konektatu hola, oke ge dik gala, pues bueno, biria denak bakiju. Eta jendeak aguko, bideo gorutse guztian jarria eta. Zeineke, uh -huh. zengollo jaque non dik hachies. Bueno, entendí que güti berroita plaza litzen gabeti. Ta oxe, ordun, eh le misiko la cercarillac, go kalkulatzen dugu 3 ordun azpetika nibilko dila, kilometro hau ekiteko. Orduan, eh amabiliak eta laur den, amabiliak zerriak aldien, iritxiko ziren maratuko lehmitzikoak. Piskabat eh? jendeak jaketeko, ba, mm. zer urten iritxiko gien, e, edo mm. ikusi nire bat du, mm -hmm. eh, iritxera da helmuga, mm -hmm. oise. Eta, go, saripanak eta egin... Eta, nireko perkatu, Oso, so, auro, eh, zene dute? Eh? Takio esplikatuko iblidia eta den iblidia doa Bai, niko hijaketuko guadakat da es... da. Hor dakat zalantza, ate aro ez, hor txedo Nik ez dakat jopo zalantzik, <laughs> eh? ikustea jendeak unberdu animatzea, eta ikustea nemoen azela <laughs> animatzea Alare, bai, hiru, bueno, iblidia bino... Azkar, azkar da, azkar da, da, da, da. da, da. da, da. <laughs> eta ez da bat erratxean Eta, bueno, orduko, ordubitan hasiko eginetik, ordubit ertitan gandun jarriak, mina Ainezkar denak, diea ni eta bai neskak, bueno, ingo dugu pisa aurreratu eta ordubitan hasiko gara sari banaketeekin. Nolako luze jo den? jo eh? Eta jarriagendo genuen ertitan gengoen duela bizikleta eta eta Kristo guztiak. bueno, hasiko ordubitan sari banaketeekin eta abukatuala jarraian ingo dugu bizikleta herri batzuko arte Piskiat bakitzu, eh, Marianon rekortiak eta oi hartzen dut, nistentzu, onaino egin, onaino egin, onaino egin, onaino egin, onaino egin, onaino egin, onaino eta hori rifa batzuk <gir> at <girat> atetuko borten, eta bueno, eh, jaitan eta <giratik>. saltzen den du ginen, piskiat eh, laguntza <giratik>. jasotzeko, eta bizitik eta horren zozketa, eta egio, e, hori izango da, rifa da, eta egio, parteide guztien artean bat jugu, bi horkila zozketaatzeko, hori du, jendioak bat, eskeneko momentu arte, orkilla hoitza hasetzeko suspensilua izatzen orkilla da bisibita aurko suspensiluei ni gustatzen omoñua iteko kantzo eta onda bai bai ez para esplikatu nada eh por orkilla suntua ha ese no eh estas que izango da bat gaino oso ona da eh orkilla espesiloi bat oso ona da ezan bileko osoenak dila bestela bat ikala garrioa da bestia ere ona da ni enpatikara garrioa da Eta te da la cuchilla mateko oi ariña eh bisibita ariño eskutatik eta gero gutxi sofritzeko eta bueno Vale, maka ikusi zutenak eta bakaitze aurri beti golako suspense bat emten du la horro eta jarria eta bueno pues tantsari tantsari ni sortzero norro balijon orkilla bat jarri du Rafin irungo enpresa batek espezio vale, tanta bueno. ibiltzen den enpresa batek eta bueno, bueno. eh bicicleta asko minak gehi yo balijon bai espezio ren millero erras erras bai ordain bada E, pisha gilue bilatzeko mm -hmm. eta guke bai, pos azkeneko momentuan da dugu eta jandia e, plazan da ordu dugu zerbeza eta sangoitsak eta iru ginarra pasta eta makarrollak eta Osea, ke tebe ziker. Eh, e, ordu jandia pisha plaza da hurbiltzeko. Denak mm -hmm. eh aproats. Pos ondore. Bai. Eh, santo gulan da ibilbideekin. Bai. Berdugula. Bai, bai, bai. Bildiakimo. Pishkatikoal eh Bostuko biska bat nionare, eh, da tagiopa civilia neondorenian. Niorrek eh ibilbila jarritziko Ez da horre jendea zalantzan dagoena. Joder, bestegei zer rekordu ingo uteko do? Nola edo zu keo bibidean goko, baina zugu zatenzu animatzeko zenuke jendea. Normalia ibiltzen dena bizikleta, geiko dula, ez? Lengurtian moca iuldu moca Lucia gato segon. Hasten da Lucia gato segon, hmm. ba joa. Eh? Ta gehienez, ba herrikoia denean, ez? Holako proba bat eta Zaten ziren ogoita mazazpikilometroa, mm -hmm. motzaiteko eta asko da, asko da, Ordu, aurten induguna da motza oso motza. Bai, mozo moza, oi, bai, 85 km estiriisten. Orduan arrasitiko moduan. Arrasitiko modukoan. Ja, jo, bat, lurdi ja hatzeo botzeko sea bat, eh? ja, ja txira bat. Bai. Fiskate, emaizie fiska hartzeko, baina dendak itzeko moduan, Erres <laughs> Eh, fiska da hondia. Hala jendea ustigurtea prestakuntzailekatikan, bai elikagailekatikan, ez eh? ondo alimentazio dela, ekipamentuari katikan, ja, hortan ere ja jendea eh, kontzientiatua edo nobalean eh, Eta da, duz noterako dela, eh? Dere tinko handik amara go... Eta da, duzak, baina, urte duzian nazi biltzen, baina, gehoi jartzeneko bizikleta onegi izan gabere, bizikleta, horregunian bizikleta merkekeko zonak izaten dia, pixka bat, eta pixka mendira esartzeko eta eta hori, jende hori ez da, gehi ez da, ez prestatu behar. Ego 8-2 kilometroeteko mendilean ez dakit egi ber. Beste egiteko jasurazki. Ego da pixka gertu ezkio eta zera, laxelo ez ari hon da, joda, bitu lehomendu da pixka gertu eta tragu gertu eta pixka gertu hiru ordutan jan ezkio, iru orduetan eta buelta ordu bizikletan, bada, 8-2 kilometroa guen gu jungo bainateke, ezea, azkar gultzen genio gitarrako batzian, ordu eta la orde nien dina Bueno, eh, quiero vivir de aquí, Joaco Gea, para estar en Lucena. Báñan, gure Andaya, gure Chirrindularía, Pachi Vila, Naparra, y Guardión, Pachi? Guardión, ahí. ¿Ongo Torriá? ¿Ollarte un kergas ko bai, eh, beranjajoa, baina bueno, urte batzu ja ondarra bilan bizi dena. Hemen aigea, es, eh, Aiako hariko ja bueno, orregen asi aurretikan eh, pachi pizka bat zure ibilbidea edo edo edo morro batean, es, o nola, nola. Bai, bueno, eh, maiesto ba, en pasaje un biurte, gero handikan eh itzalidaldei nun eh an eta, uh -huh. eta geroztikan ba, nahait Italiaren naziko lanpretaldean, bere formatza azeption zigimos eh beste zera beste kontrol dola, da gero baina azken rengo biurtetan ba naizta estruktura berdin Mm, bi espondos esposos de de Breñekin, ba wengoan horten, bueno, uten da e, izena da, bai, antzi ba, antzi. Bai. ere parte hartu duzu, tapa kitorgaina, ¿es? Eh, bakigu eh berati pasatu zela, Itzulia, Ibarrien bukatu, zuretzako ja izango zen, ez, Emozionantea, ¿es? Bai, bai, bueno, pues eh retire eh, ametetako bat horriz zanun, ¿es? Hmm. Nik korrerare bali maneza la... Eh, pusko Andi Batean izan da, ba hemen, be, bueno, Beraldian e, Ibarrinen ikusi dituelako ba, urtez jarraian, ba, munduko korrerako bena eta antzesi sortu ztedan bizikletarenarra. Sí, <gülüyor> Eta greostika ba, ba uratzen urre, nere hazetakoan batez. Ez, zoriones nere, bueno, e, kirol bizitzan eh e, ia metxu guztiak betetzen dezkan, pasatu <gülüyor> <gülüyor> urte arte bi neskan mendikan ne BTB har, eta bueno, eh Paris-Roubaix Eta beste baren nien bukazia, eta biztako bat beintzarte bete da Eta bestia bat bueno. ba nix dut orilla, azken nengo bat beintzarte bantxe En bizitako kajoianu dula <laughs> Bueno, ben ondoan daukat eh, Arkaitz, gurtu, ya, baxi Kaixo, baxi, eguno? Ah, baxi, eta baxi Baxi, baxi Bueno, Iaz bueno, irabazitakoak eh? betete, proba Baxi bai, baxi bila, Iaz, <laughs> eskibiz, ondia temanaz Eta, eh, mendiko bezikletako, eh, oitura eta hor ¿Estamos ganas listas? Así, vamos bien para elека aún. Sin el carrero, no estamos queridos. ¿Viente confió? Sin un minuto, otro minuto. そして, ¿os os査 yerde? まあ ça, y pues fronts. Bueno, urte man, eh, eta, mm -hmm. eta, bueno, papá es muy vergüenza. Funcionado en la ba, Mrence no le Rottenberg a la M bour�s de 3 Re Bueno chupilla hasta que les tanto governorーツ對啊. Eh, bueno, le Gaztetan e, asko maite nuen e, majotuazta hori zen e, txapeldunako maiotarik ez nuokan itxian mm -hmm. e, eta eta egia zan pasain urtean e, e, oi hartu nuen Euskal Herriko txapelketa zela jakin nuen Ba bueno, en el buru de San Iñez, ez, eh tsaiatuz, eh jakin oso txaila zela, ze azkenian ni ba na, bueno, e, horrepidean nei kilometro baina eta estas denboraldean zaharre montaña gehasan ez dut baterei ikutzen. Ba bueno, eh mori elburua, ez, eta eta egunan bertan ba bueno, gogorra, ze Bueno, ikor dutalegu minueti dut zentzien, baina gotik ama mehazta jo demora hortan bolta hori emateko eta eguraldi haretzen izan mm. oberenak, yeah. e, bueno, ba, lokaz dexente bat zegon, eta ez zegoen azkarri hibilbidea, e, baina ja esan oso orriztazien mm. poritza ez, e, netago esan betala. Antxe eukaz ja nebeste mariot askoren onduan Habai, e, bai, da, zintzilika, <laughs> e, handaude ba, bueno. Nik da batzitzako batzuk, beste batzuk gara galo dindako batzuk, eta <risa> basangutzu bentxe bertan, 2006-an da menogukuneok turrien irabazizun gazteo bendaren mailota eh, erkarrekin ginen eta justaren ondoan dago, ikxioan oh, zintilik sí. aparetan. Oso, ozondo, ozondo. Bueno, eh, laerun bat onten ere, igual du, emain, jaztun aldean, tiguruan, ez degit, eh, tortxeko es edo nola zabiltza orten? Ba, bira, eh, guztrak unguen itzateketa, gainera, jutida, pensatzen oka, baina, azken engorduan, noa indekan, eh temporada motze gai eta no mendu eta no mendu ez ez baina bueno eta lidera konbarozkenengo bai eta aurtego mentzat ez izango baina ni zure da tronrtian anego aitzela bueno orkeits sante ordezia penadek espati emen ez aukitzea alako bat Baina besta asko postuko ega, eh, horrek esan edurren gaurtian urtean inbertzutela, patxiketorteko. Ba, eh, oh, de, no, <x2> du diga. O jatik urrut gaurtian etorko dela. Gugu gama bako, o gu... sea, mecha, urtia asketako. Hombre, herra eh, de, eh, bueno, eh, oita masazki urteu usteuta torren astean egin dula, zolio egamango dugu ya, aurretikan. <risas> eh, eh, ya, ya, sea, este gitar, eh, gogoçu, eh, eta ez tegit, horren dikan hor gogotxu, jarritzeko gugu akibiziketan, nola, nola saude? Ba, bai, aguantxe... Joitze pentsatzen, eh ia ez animdikango gogo aukaz eta datorren urtean jarraitzeko aukera bai da, bueno, zorri honez ba aukera dauño gehiyo, beraz ba bueno, eh lasternik uzteko datorrazio nierago diku que las eh salde de trabajo baina animdikango yeah. gogoekin. E, bai Eta bueno, orriz, hoy kemazo sorpresa, baina ba gogoa benikamago eta gaur bai. nahiko politiko, eh du gogoekin ere eta finak eskeran dugu. Eben nik ustean ez palamareza eta, bueno, ez zu, eben denetekan, mirarik, honen denetekan indu, eh? Zul uh -huh. iku korritxu ditu, betzigarrina da giroan, ozak, turren emili ja, Espainiko itzulian, esan du muzera dira zean, gero, eh, París niza, ez da bat eh, irazila da, eta bigarren zarkapenean ere gatua, París nizan, orduan, ez tegiz zerrekin gabiltzen za do, dena eztipiskat induzu, eh? Patsi? Ba, e, bueno, eh, azkenean, bani mirabaz da ez pasatu internetekan, ba, bueno, eh, gelan de o bueno, maestro Alemán que se ha concentrado la juventud e, en jarritzioten e, gelan eta hoandekan presentatu katarek errandakoa, esta gauza da, da txikendura ditzan ta nikuz utzian orokorrean eh Jakemartzula leinbaiten zertarrakoa baliu dutzun eta uh -huh. areri em, pos, eman buru berari, ez? Ba, ni zentutan argi izanun hasidaztik ama ba, ni Beste entzako lanikiko, lan egiteko gaitasuna baina eronek irabazteko beharra da ba, puntua da faltan ula, eta orta nahi bilinez, eta beste taldeik ideak laguntzen, eta eta beste garaipenak lortzen saiatzen, ez deraz e, hori zan dut, eta orta harako ba, ba liderrak giroen ebaldin ba girora, turrara emanetun, ba turrara, eta hori well, ba, lapixkatez, eta da klasik atan ere bai, eta Egia esan, e, esan ditzen bezala, horain arte Kirol ba, uh -huh. nere kirolbitziak, nere kirolbitziak arro nago, Italia da joan berretan jo joan nintzen, baina esan bera pozik nago eindako aukeraketakin, betire etxeko taldean korritzea usatu korritzeake, baina uh -huh. beti dira izan dut da, da arazorot beste besta izan dut dago da, nantzesa izan dut Italia aldean. Arkaiz, Garbi, esan dik, eh? Arsida ez de garraixa, eh? Hola, planteamente hori eh? Zena dit, ja eh, ikustea behe burua nun ikusten du, kokatzen du, ez tal, diakmarruan bueno. Eta horren garbi hasi dati kan Horrek e, ezen nahi du, bueno, orre... buruz ta oso jantzila tipua, eh? Nik uste dut, azkenean no. buruz ondo jantzita godenako beto ibiltzen dira urte, urte, urte askotan Dabitzen da? Nah. Eh? Nik uste dut baiet, nik uste dut, denbiziko patxik esan du na, ez? Bagoitza jaagin mertu beretokilla zein den Eta geho, asik, eh? biri eiken, Bo, biri eiken, biri eiken, hortan, ez? De azte joba jo eta ba, nik, da, turra nuke, eta... Alako eskura zauden gauza pentsatzen, bera, nik uste dintzken egin Hanka lurrian, egin eh? pentsia beti onizatzen dela Eta patxin hilbi dian, egin izan dut da, ikusi duguna ez, hemen zurtetan hor eta gauagin Eta patxi entrenatzen ikusi eta ez gauagin entrenatzea datetzen den ikustia <hazitzen> Egia esan, dela ez enbezte urte, profesional eta enbezte urte pedalea ematen, daun ikan gogu horrekin jarretzea. Bira Bai, bueno, eh, haipatu du bere ibilbidia zarro daula patxik, arroi oteko moukua, eh, patxik, beran dakazun, zalet aldia, ez? Eh? Bai, bueno, berriarren, bueno, beti zaretu, eh, nik usut eh, beti esan dut niretzat dut eta, ban, pri legeat dut niretzat dut, niretzat dut niretzat dut niretzat dut niretzat dut niretzat dut niretzat dut niretzat dut niretzat dut alik eta heien, bazalegoakin eta jendiakin banatzen, ez. E, Niktorionez, ba, izan dituten bizipen horiek, ba, ba, bueno, e, zaiatu nahi zizela datzen, jendiakin banatzen, eta, eta jendiaria lagartzen, ez. Horrek, ba, bueno, bat batzukin, ba, sinergia gehiago sortzen du, eta errona gortzatzea, bai, ez. Piskate, mani guztupe, zaiatu nahi zailik eta giztakin izaten, ez. Eta, umanoen izaten, e, ba, bueno, e, jango ikuak emandit, edo, nartuak eman deskribo ai batzuk eh hoiek aprobetxetzen saiatu naiz eta gero hoiek ba besteekin manatzen ez eh ezagizu e, behar bada horrek hainbat jendeengan ba hain simpatia an ze gato ez ezutan gozatu izan dut bestelako aldeantiz alderantiz bai baina maiotira saiatzen e, e, bueno, gait dut mimatzen eta eta beki bere ba hoiekin asko dut gutxi zan ba dugu eh patxi eh Zkerzen dugu bueno <giratua> eh dugu gaitz albistia mandik eh, eh? aurtenez baina datorrotian bai <giratua>? nago, eh? egele, entzutia, ba. batxe? Beste. bueno tozena eh bestortea jarrituko dela antzodetia patxe bestea bueno kon di geskin za baitugu antzodetia bai este pichatean, más de la idea me tiene bueno, que tener va, contato que ya, se agarrar, se agarrar, se agarrar. Sorte, un pachiguita, a eh. Venga, me llevo a ser también, a vale. Suri, Agur, venga, yo, yo, yo. Biela. Agurtu dugu, Patxi? Oida. Eta, bueno, ibibideak e, bueno, e, eta pixka bat honen zartuko bazakonki eta abesti bat ezkarteko jolak arkaitzei. hitzei gutxi egutsi dira ja, e, lasila ezagintzuteko? Bai, eh? bueno, e, 2000 marrian genduen bideo bat, pixka izan duzena gure proan ahalako salto handi bat ematia ahalako e, peyori izasu eta Mikel Benizabale batea sartu binean mm -hmm. ja, e, urte dugu bideo bat, karrera hey. osteko bideo yeah. bat Eta mm -hmm. urtio izan zen, pixka salto eman genduna eta, bueno, kanta bat nixartanak kanburuan bideo bat ikusi eta ezagizatzen, uh -huh. eta, bueno, band of the horse zen, kanta vale, bat, eta, ciro. bueno, hendikan... Baina, mentxe dugu eta... Entziko dugu da buizkabat, eh? Arranxartzeko. Baya. Baya. si si es Sanpolio fondo bezala utziko dugu eta bueno alkaitz esan mesela bueno esan dugu primerakoa eman dago herua bueno goizia ebillia miño hobetu izango kor 2016 eta eh bueno aldaketa diferentia diferentia ebillarin eh. santu diez pillarra ai da en tu elurra baile me me cortie anda e indi <risas> <aidek. güls> <güls> <güls> sala ordu bueno ordun a ver ebillia ke un gacho la picha bat ikusi konti basate kodia usteko kuar explicat plaza diga teata eiturreta jaitzuko inateke eta e, itorrezkoan showerre gaina showerre kan o sencillo ejo eh xastarre baserrian barrena volta bat hartuaz sorondo eritzkoinateke eta gero pista oti bera zeara eh beinzarrea gero beinzarretikan algo xenda bat jaile do galdua zona eta bueno garbitzen jungean da urtetan eta eh beinzarretik beinberrira xenda e, ohingo ganduke eta beinberritikan xaldina ijo eginake xaldineen Horri nagozen banatu, e, motzekun artean, ertaina eta motza. Zer Luziak aurro jarretiko luke, motza egin batean. luke, saldinen beti gora oialeku alde hartu, kauzua jozteko. Eta motza eta maratoiak gingoitea seitu, terenbidea hartuaz, jaitsiko izan goitik bera epelea, epele basarrera. Epele basarretik egen penei txikira, penei txikitik egen ioko gineke Eta arritxuloa izango lukete bigarren abitilementua Lemitzikoa xaldinen eta Shaldinien. Bigarre, bigarren goa arritxulon uh -huh. Arritxulon gaina mangera, abizik gireta lokaztua bazen Mano mangera y, pasatzeko, bina horteen lokatzik ezta Eta uh -huh. pasako dira Arritxuloetik angoi nire arritxulo egira jo txabola eta lezakako lurretan sartuko nire Eta hemen digan, errengako lepoa nire uh -huh. Eta hemen dikaren bianditzi jo aldegorretik angoi nire Bianditzi eta handik angoiti bera jaxi zelaitik angoi nire lepoa Dau da, segeron dutik, digun, karretera horretara, artikutza bidea. Eh? Handean, headxeko guenateke pixat errepidez, eta oialuriko parkinen sartu, eta mendigat, oialuriko borda. Oialuriko bordatik, xaldina headxi, eta headxi berriz betik gora, ioko guenateke, skauzu aldea, gain beltzetik, pasiaz. Hor, maratikoak juntatuko zian, e, ertainakin, hiluidea ertainakin. Bende, xaldinen pixat eskubita mm. hartu dutenek betik gora, maratiko egin elkartuko zian hor perdona, saldiñatekean hiloko guenatekean genbeltzea, genbeltzea digan kauzua kauzua da, minio, bi handizko lepoa minua bi kilometroa lehenungo uh -huh. eskubita dauen, aparka leukua hundi bat eh, grabileak indaola pixka jarri jaona eta handiñan, pasako zian. Han hongo zen, irubarren abitilea mendua eh, kotxin bertan, eta bueno, eh, han bertan handiñan hiloko guenatekean biñat, eta uspura dut ikan zairo dut ikan, zairo uh -huh. dut ikan, zairo dut ikan handiñan, oit ibera, hongo kresto Jaitsiko guenateke, zaino, otorreizeko txabola. Otorreizeko txabola tikan, kasko-zkasko. Jaitsiko guenateke, piztati jaitsiko garrin, kasko-zkasko. Hago, senda bat eta hor, garbik eta lanak egitea intiugu. Jaitsiko guenateke, sorondoa. Gero sorondotikan, iaia. Eta, goitibera, gorrintzio luko txabola. Gorrintzio luko da, sorondo karreteraz. Karreikatekan sorondo hio zinegi baina kilometroa lehen txio. Aileko horriak parken atri jartzen duen panelan kruzio bat, kruzio bat, holako pista bat jartzen dena, holako mendiska bato monti, montikulo bat oiten du, jankotxik eta parkatzen duen dira, paretxeko eta jaisteko eta paretxeko zahalik, ba, aria gaitako gineetik. Eta handik gaitako gineetik, horren ziloko zokuertak eta eskubita kanala hartu. Gara egiteko kanala urtzeleita dihuna. Kanala hua hartu urtzeleita nehoan, eta urtzeleitatiken et, et, et, zorrolako trenbidea jaitxe. Zorrolako trenbideetiken, Karrikera, eta karrikatik egin behar plaza. konplaza. Joder, pajaraz du nahi. Nik alduna ziturriotzen. Nei <gülüyor> ne kisto pajaraz du nahi. Eta bueno. hori dena iru orduan, saltzu? Hori dena iru, iru ordun, ordu, Bai, e, dena ondo señalizatu egongo da. Bai, bai, bai. Inorreste lagunduko, bideo eta, eh, eh, e, eta karretereetan eta jandia gozten bideo buruztuetan eta, bueno. Oi zorania. Tola kontzailekatik kan, ez arte joder, superengula kendasko mohitzea. Bai. Katika, jode, orizan, ziagula, mogitzea, bai. Eta... Bueno, ortogosti jan, ortogosti jan, no, ya, aurrea, la, lantalde bat. Seiko lantalde bat piskatena eh, antolatzen. Betego aparte, attendia beste bi ja irailean sartu zianak, halaengantzatzen joeten jandia sartu den hainan eta beste bi azkenean 8 bat e, umian ihul bidea ta jarduratuak. E jaie piskat antolatzen, ba nolaen, no, non bideo lurtiaak eta zea eta orduan azkenia ba lagun hor. Horikuzu, ikera keresan sam, sam, iko julu, ez piskat ikusteko seme, no, ba, ez dizen, eta asko izan, ba, ez, bat agutatu, oh, iso. Tor de arteko zenean... de arteitz, piskat eran ez dela, Bai, hor, umian bideoakinda harturatzen diean da izaten dia gorka ertze eta Xabi sala berria. E, Kirol Magisteri itzaina dakate, eta bueno, e, besat, beti mundu hortan, eta gumi egin da e, Gumiñesku geisio dakate, egun hortan ibiltzen dianako, eta bueno, behi egin dira arduroi pixka bat, e, eta jo, ja beste talde nagusilean edo eote izaten gara Inigo San Jose, Mikel Arregi, e, Xabi, Albixu, Xavier, e, beste Iker Leonet, Oinatz Arbelaitz, eta ni. Eh, oi zeikotia. Vale. Eta esan duguna, gehor eh, atzetikan jende pillaba laguntzen. Eta gehor, claro, ge betidoa bai grisiko junta, grisiko sociedad conjunta beti, iteitek, bale, bale, bale, bale, apatzen, bale, eh? salda, metako salda eta uh. egun, eh, el mundo que habita el mundo que está en la sociedad y está preparado a tu verbada. ¿Cristolana de la vida? Desde Cristolana tal día. ¿Hace Arranco el jefe de cocina? Hace Orchelo. Ya, yo, directo y van a... No le decían, yo. Está aquí con la gente. Esto tenemos Plancha. Una plancha, Arranco. Ah, va. Ni planchan. Fuera. Esto tenemos que estar aquí, a la maravillita, es que llegamos a la maravillita, es que hay que ir a la maravillita, desde ya lo conozco Ya, ya se hagan dudas ya. Pasan y son a dudas ya. Sí, sí, ya vamos con el Cristo Merituai. Eso, eso vale. Bueno. Es plancha largo el Cristo nos cuaso que planchaka. Sí, iruinarrai, mundiala ingoik. Mundiala. Está bueno, eskerra kamengo te nai es, Menditaldia rei bai, Menditaldia Criston de equipo de acá, Menditaldia Criston esko que bat zen digo, beteko, griziko, Atxerrundularia <laughs> ke bai. Bai zako. Griziko Atxerrundularia ke bai ta, bueno, ordun Portan. Orduan, ta, taqueo, pues que esta gente pillada, o sea, nada, eta, eh, aurrean zerbitzeko eta moto zaliak, eh. motukin da pixa segurtatzen ditutenak, diakuak eta udaltzainak eta bona, bueno, Krisa hande pilla. Tiene izquierda que mango lumedica. Tiene izquierda con la ya miñolain, ya izquierda que Ni igual animatuko nintzak ezkua botzea, ez? Igual honi entzun bai, da... Eh, malago, bai... Eta, aukera balago, bortzeko nintzak ezkua? Eta jaldia da urtero, eta... Ola jendea elkartzen juteko zeke guia ostia lian, kontxo jupian dut egea, aseitatea izurtzitarrita Bai... Eh, Biro dut tartea ondilea ertan bai. Nei dudu nian pasa, edo Ezo nien bideguritzi batean jarruko nintzateke oze, o, txaleko batekin, petu ekin, ozea mm. eh, Ostia lian, eango gara, aseitatea izurtzitarrita Oyechengo plaza conchojo bien ¿Por una iduna? Esta horreta, tita, sechua un jargo yo Jargo yo ya marcha, hemen Jeti es de las obras Esta sobra ñorra, hemen Oyechengo mucho ya Envertego, geicho, envertego, betí es, es que en tu ves Esta, bueno, eh... A ver, y mi video Ikusteko, por la tienda era en Zoom, en Instagram Sepunto tan ikusi igual, aquí ya engañe es, eh biru biru batatuko dira. Bai, nik ikusteko eta ledesiko puntu gaina z routergia utziro bera, bai. posibila da zakaina, edo eh, gu... e, beto. Le mesibun zago itzendu 20 km horduko eh, mm. e, berako batekin, bataz besteko batekin, es? Media 20 km hordukoa. Eta go pikkat eh kilometroketak igok puntuakoitzean zein den mm -hmm. eta ikusteko eta nik nik ikusiko ikusta jonberkoa danke, ba oso portea bai so, mm harritzu -hmm. nik ustia, basun harritzu entera guartua, zaun pichu Harabeñer, inverba, inverba, inverbal, uh -huh. dinbania In, dinba, ke, hor irabatei. Bizi bai. hauek karri, gora. Karri Karrigatik gora Sorondoen biziko parada. da utziora. Hemen betzi tere da teatroa sortzi garren uh -huh. eta arerichtiko dia, mina bistenobeista. Zuk hemen salide eta txinara han da right. zikista ancheria, seitzun. Right. Lehenengoa, eh, zango ditunduko ilista. Le bai, lehenengoa. Osea que se batemo. Ta askenegoa, eta pues, ja lehenbizikoak tarte hondi bat etzen jatela da zea, azken duguak tarte hondi bat egin pasako dira. Azi erako tinta. Lehenbizikoak amarretan, antxe, komo un klavo, saaten demezela. Amarretan bai. Hemen irteira ben ikusi izkio, kotxe hartu aiskar aiskar eta sorrontoa hilo berko zen. Neizta, xaur reka nio, lasa hilo zai juten dian, kotxe batean atzatik anta zea, pixkat, egin ditu mua bateko, sorrontoa juteko, egiten dugu xo beha ama, bestela. Oire libra utzizkio... Oh, yeah. oh. Andik aurreko puntuala ikusteko? Andik aurreko puntua, puntua bueno, ziklista egiten dia right. Bide eh, karretera kruzatzen dute, eta joten dia, arritsulo aldea, ez? Eta gero atortzen dira bien ditzen goetik bera, eh? Orduan, karretera hortan jak eta baiara hortan sartuago den, sartu dut ikan kotxe hartzezu Eta bien ditzen joko lepoi nio, ez? Mm -hmm. Bian ditzen joko lepoi Eta da edo gora oinez joan, goyan, oinez, e, oinez jo, eta goian oinez joan, eta nola sofritzen duten ikusi, bandilertan edo bestela bian di bian dizko le porta eta ba ura o botellina eman ber baiok koridoria eta besetsa fiskat da bian dizko le porta ni kuchi nola haistenia eta gero tak botellina eta eskuramatekoa edo koridoriarekin go dira hoialekun goiti bera xaldina heti ordu nore beste margen handi badakagu, kotxeak gen eh zaino tertzeko uzpuraino tertzeko kausoa edo bestela zaiko igo eran jarri uzpurutikan zaira besmondo koridoria fiskat botello jo eta ikusteko txu, eta hori oso politia, oso puntu politia eta jarripean da hintzeko hori, norbaitek ba, badia ekipuak eta jarripean ba, in, ba ba bai. ba, da hintzeko hori gurpileak egin, pintzatzen badu, izorratzen badu, erramintak egin hor, espurune beste aukera ikusteko jarripean da eta hurrengua izango litzateko berrize, zorondoen ikustia zorondo hori apigarren hori ja, hor, ja azkarrez litz, jaitxiko litzateke bai. kordero bat egin segundu da hintzeko eta hori ikusi eta gehoitik bera kotxien zatoztela bai. Zorondo otikan jaisten nianian arritsutaak zontzorritzeko eh, txabola aldea bideogurutzea, otsa karretera kursatzeute berrizea, ordu ngoiti beralduzea, segi, hola, eh? prekupazioik gabe eta taka, jendia uh -huh. txalikoak inieta adon hartan pixka berrizea gehiatu eta nikusi. Korredoriak eta aurrengoa plazan. Eta, uh -huh. arritsulon zan, zantikena, zan ez daukera abango joan, arritsulonan ez bat jartu talazeera jo, zel dutak utxilea arritsulon? Arritxulon... Arxulonda 2025 da, hor tesan du 15, 25, 88 km. eta gutxi gehiago pasara pues iristako ordu ordu ederdi berkoa. 20 uh -huh. e, media ezatuta dugu. Ordu ederdi. Ordun 11ak 11etako Arxulon. 11etako Arxulon. 11etako Piskatikusi, badurla denboa gero, bihan ditzen juteko eta zera Eta gero, nahi badu arritxuloan ez emezen zato Baina, baliara horrenta sartzen dena Sorrondoko baliara horrentan Arritxuloa juteko eta denboa izango lukean Minion gero ezpintxatu, berriz ikustia De, Denboa maiten du sorrondan ikusi eta azkar-azkar jutia arrritxuloa Eta behin ikustu dut egokin edela, eta behin zoro no esartze zehela geho bian ditza jo, no eskurura, ja. eta nikusi berri ze, eta geho berri ze metan nikusi. Mm -hmm. Bueno, ba. eh, ben aukera ikusti dagoen jokumilari. Larrun bata nikustet, goizta pasatzeko eh. aukera no, zinogia. Eh, Ez bada bizikletan ba ikuste eguteko. Eta geho esan, elmugan kantinaba jartzen dugo, edo lartxeko kantina, eta gehor nasterkari eh, entzatako eta jartzen dugu ba. Kara gardua, ba, zea ematen diguna, edo koakolak, xainenak edo mm -hmm. e, bueno, bai, gente que va, eta bueno, tenentikan, eh, hor pixador zerbait dugu, mm. eh, kordolariantzako, zerbea, ura, koakolak tenetik. Bino zeke... gutxi, eh, bai barra barra barra barra Ordo. barra libre korra, barra libre Correritas aparte pues el augusta y que te familia Radila desde plaza de Torsecota cerveza y según te la ay aurreko bai. o sea hola, hola, eh ya eh, berotxango te la y ya se ha tocado Cristo ca pajar eta eh bai bai, tzeko. bai tzeko. oso politi bai, xaten da hoire miño azken hori infraestructura ezberdina dia algún modo bateneko duke, baie beste batea Está bueno, ahora tengo cantina jaregudu besta al pues, bueno, Pero, la pichate monga eh, eh, tengo udalega o la anguilla, eh, <risa> y digo, pues, hasta <risa> leñe mergoite, bizcor, bizcor, cantina Fisca, día, Ay, ya, llevo, rá, no, eh, hay. casca, margatú, eh. eh <risa> ya, <risa> casca, y la no maten. <risa> y Cristo bueno, qui, Quirogo de la Plaza Nere. Bai, hedua plaza Gerturre, no es Jo gaña, pues a Marte titando un ministerio no, de latazeta, bueno, visto en festa. I sabes la que diabolique que asuko, se ara, si que bueno. está plaza Castrolais, para saliré. Un día la. Un día la. Bai, muchos corra i Ik gara, e, ja, ik gara. Anima saldia izango da. Mikrofono bezala sea, Seicio? Uste Ur, bezala gure inigo hasaintza izango da izango da. E, eh, posta berzio te ikusi ditor soburu belarri hori animatu hor atletiko seaekin finalean eta peda animatzen dut, eh? Ba, bai. Ni basak, ni basak ere izango atletikokoa. Basekin. Ana Eta realekua, eta allí arte pizka bat. Harkon estatikoak. Ori Richard Oribera en bideo batean ditutza, sea da ta horren buru belarri tiru lagun za ba, ez da, ba. Eskolanya go. A Jonnithenbergisketan taigo santzien, orain Suitz gurutza ganola full eta e e, e. Oain, zen da arrau. Bai, oi musika gutxi gaiorrek. jotzen eta Ma, Musika jotzendik, horrek es. Ez? Eskeba, ikusi e, Sanrit, eh? Suitzek, bai. gitarra ta bestua. Ese eta pillandu eh? e, eta organua jo. Hortaldea baduko anesteak, menor. Da bele taldea. Oi, da ikusi jaiko. da ta orain eh, anakin hasi berdula. Orotxa gaine hasi berdula. bueno, bueno, bueno. bueno eh, eh, bukatu ver, ordu billaia, eh. Jo, etemola gutena. Bueno, eh ire kasu, piska bat a ber urtea nola bak, orbezten probetan parte hartzen do itzi jobe baina eta si si, porque urtia, bueno, onda sinchan, onda sinchan, baina jo, eh federazioan lana tokatu nola urtean, euskol federazioan xitzen deu artean Eta, bueno, tokatu da, ba, urko munduate, nena sozioa dena e, Ia estorri zena honea Ia estorri zena, e, bai, bai. Ba, ortengo urtia, e, zela, Eta aste huru e, eta Madrid edo ajun berratzakala Unieresia Europeara edo ajun eta orduan pixautzei zinehi kolgatua Orduan tokatu zinehi aste huru gehiainetan lan nahi berra Orduan, korritzeko eta aukera gutxe eukitxeo eta, bueno, Orduan, karo, aste huru bat, lazerketa korritzeko ega bet, aurrengoa bai, eta zera Erritmu eta asko Asko mozten du ez, eta gutxi, nahi minua gutxi joa eta, bueno, minua Bueno, karrera batzu korritu eta Iro bazi ez dugu daus, Iro bazi Batek gira bat eztendik bat, bat, eta Bat gira bat eztendik eta Eta gutxi eta junta, ba, zaila, no Goste no bagarre, podio bai? Podio bat hartajona ninen nuen Bai? Egan irugarra <laughs> ninen Artuko erogu pirari, podio bat, eh? Jaxoz Artajona, artajona ninon, Bai, eta gero, eskola dugu etxapaketa izurde egan, no, eskola dugu etxapaketa da Izurde egan zen Eta oso onduritzen zen, ekaina bukera aldea zen, eta gila esan baina hainbeste lan ez nakaan, geberuak mm -hmm. eta lehorin eh, eta hobeto jutena zen Eta, eh? joa, erakon ditzen, esperantzak egin, boi umatikia ez, euska diko txapelaketan, eta azkeneko buelta, baina gehen, eta azkeneko buelta, ginen, zirkuitu ikustea eta luzia zela, eta gorra zela eta azkeneko buelta sobra ezan gondela, eta ala zitzen dutzen, azkeneko buelta sobra. Boi uminaetetik yeah. bosgarren ikia, ozake, bueno no bueno noche bueno, no esta charra oi, se oi, mata bost. Esta charra oi, es, es, seguro ve te siñetela mira ni vela osulto hartza baito ahora que da gaña chaval que da ni meti gente que ya animatzen da bai o yo competitivo gallego eh ya noche miño que bajadura la parte hartuta ahora begira ze ahora vera ortxe Eklosienakie taldean koritzen dugu eta bueno, hor jarraitzeko intentsitateekin dalkago. Diskutatzera, ezgie bat diskutza, es. Bai, bai, bai. ja horta, ezdik ezaitu bisiko. Buela, buela bai, o está. Bai. Piketatu bestere baigu. Asterketa hoita jounte alguru eta San Bertodo, non do pasati? Pikatu, miño pasatu. Pikatu. Txanua el muga griche eta kontra joekin trago alhartu, hitzeekin no, eta <hie> eh, ta pikema bai ondua da eta gertatzen yeah. dira, ba bate beste bota dula eta bate beste izaia kristona botzen, miño geo. da. Na, mm -hmm. oida, no, da, oida, oida, quiero es que quiero la la ikusten ezena, eh? Dos gracias. Bueno, vai, es que pa <risa> <y en risa> es menú mayor, eh? Es menú mayor entika. Bueno, hemen bai. Eh, ualde txoan bai, bai. que. Uku errira. Eh, bai, entrenamentuak tiketeta se entrenamendua dutzieak beti, cartsanua, du ba. obetobiltziak, beti eta ezherastatziak eta alper entrenamentu, osea, alper gako entrenamentu ki ja gida abusiguak ezikia. Azkeneko bi urte da eus bat entrenadore egartu, ba bueno, la la toca sencilla bai, eta bueno. Orduan, baina bueno, entren ya ja, arekin hartuta 2010reko eredua hartuta, pues bueno, jarritzen dugu eta egia izan pues eunero bizikleta. Eunero bizikleta. Neguan gimnasilla La rodilla a Eta A tope. Etago bicicleta. Yeah. Un batia descanso izaten da, nepaie izaten da, descanso no, bat. O viercois ustedes. Baño aspertu bale manda da bere, sigue engañasarre de eta que asunto berri beza. Porque bueno, estigras astuika, o sea, cusita. Eh? <risa> <risa> o sea, yo, yo segundo quiero Bueno, la rumateko proba eh, junta berri sere, se eh, mat partei de o, se se previcio de acá usted. Salla la previsión de que llamen. Vale, igual de Da. Zee, Euskal Herriko txapelkita batek beti jende gehiak hartzen du, kompetizioa dena. Gero ortene, krisila dela eta jende asko langa, be, langa betua, ba, eta zea, pos, bueno, izan demati ere ezta garezti da, behin bat federatu galiun badu, ama bi euro. Ah, ez duzaren joi, behin. Be, ama euro be dengatzen da. Amalo bai. ama, ama euro diak, mineko txipa eh, denbora kalkulatzen duen no, eh, sistema elektroniko bat dugu, eta behin helmuga eritxitoi itzulita, eh, bi euro itzultzen dugu, uhum. izan dematiak eta ama bilean. Geo, E, seguro ez dakanak, egun nien bertan egite dugu, Seguro bat eguneako iru euro kostatzen da, eta orduan beste presen horrei, iru euro gehiago, orduan amagoazte euroa. Bueno, Azkenean amagoazte euro ere bada da, guke bueno, uh -huh. ematen dugun sari eta joa, elmu, uh -huh. eta ba, ba, uh -huh. elmugan jartzen dugun da bitu edo bendua, emendit jean eta elmugan eta erregalueak egitea, uh -huh. ez dela egin beste ezek. Emendit kanpoa gotean, egitean, hogeita marra eurotik heistia, martxabatean, uh -huh. e, zail ezetan da, hogeita uh -huh. marra minen berkio arrapatzia. Guna edo, bat izatea eta harrikoi santa... izan eta Ogoi tamar oroko batzioa ez. oso harrikoia ez? Oso harrikoia ez dukoi. Buen, eh, bukatzen juteko, eh, demoraldia askar askar urtekua oso atuta orokorrian ez? Eh, bai, klasika dila hiru eh, hondiak, eh, Itzulia, Jirua, Turra, eh, Espainiok Itzulia, ez dengitu orokorrian ze? Zimbolzko demoraldiek usideko la? Demoraldia, baina, no, dira, errepideko txerindularitza da, no, no, la, se, dut, eta nola, ze? Ze, ze buru izango dukeak? Hortego Artzengoa izenburua bai, eh Vuelta España. Bai, Vuelta España, bai. Kusgarria. Kusgarria sendua. Eh Piki hoy, bon, lastima, pues bueno, e, ziala ta beti estranjero bat hor e, disputa hortan sartzi eta beti emosioko izena da, lleva front sartuko da zen, eh? minon karo geldu zen eta pixak kanpo gatu zen, ba, desgazte ondila zakalako baina, bai, turra netzako oso aspergarri izan duzen horten Piska, bai. eskain dobin di horrekin eta pixak bat aspergarri izan zen Bait, bai. eta pixako bote espainiago eman bai, ziren ba. Bueno, pisitezu e, pisitezu nagin, get, bai. igual, eta paskota, ma, gortasun, bai, ma, den, iru, iruizala, ta gehi gogortasun maila debate handiago handi da. dira. orbaditzen eta ba zu. Igual ne igual intzean momentu batia, azkenia korroria 1003 hasta eta ora eta egun baita baita beste nabai kristianoa za, paeta puska gilotzea, ba azken ikusi genula jende botakatan iri ibili zela, es. Pikat, hau. beti eh dopinia kontrako kanpaina egiten eta sea, baino Gila da, Bota Espainiak e, hortan krizna apustetzen duela eta kilometrean asko jatxe duela Ez berreun kilometroko etapa gut bat, obi bakarretzen duela Beste guztiak, ondo horroi tamar, ondo berro gehi Oile bai biak, pues, e, egun korritzeko eta e, presona norma bat entzako, eta e, e, Inongo do pinik gertuko eta inposuleizunak Ez que, bera ni, um, beharroi bai hartakoak olakin, eh, olako maldaki jotzia Tengo sofatik egin, Eta persona batek bere, ez diamakinak, ez? Ezke, este bere, bere saiz, ez diamakinak, ez diamakinak, eta antolatzea lehiago, posa horretan... Hor, Espainiako hitzulian nabarmentzen zuten adikuek Abra Nolano sartu izana etapak antolatzen eta nabaritzen zela e, aldaketa hoi handu bai. zen. Ba, Abra Nolanoak abral, jaman dugu, posa mendigana euskarriko hitzulian jaman den zen bilatzea, ez? Yeah, eta, bueno, yeah. alde lortu duela, esa, esan agarria, ba do, eta uh -huh. oso hitzulik politia intzuleare, bai, baina bai, bai, Ontzu Matiane, hau uh -huh. e, da, e, merezi duten errespetuaro, bueno. Pues ba, ikaroi jo, hola ko pa te italiko hirua orkezpera indute, berria da. Eta bueno, está aquí ten este carnado, eh, e, Rojo Pescoceanak, eh, taldeena, Rojo Pobaluzea, Mendilla, ni dut aukerat denantzako pixka bat ez? Eh, bai. Niko zabaldua ez da ikusilekean bai, Ezkete guztetan erlogeu pekuak eta oso gutxi egin zikertzen dirua Aukera bulta... animatzeko beste zer egez Niko zut egokia Niko zut politzi izango dela, bulti zango bulti zango bulti zango. beti bulti... espektakuloa bilatzen bai. dute ege Eta politzi izango vale. vale. da Eta bukatzeko txilintulari bat egitzako urtean uste bineo gehiago manduna edo izango zakeena jode baiarki binei dela Jon izan gira Jon? Eta orkizona badik horrek Badik, badik zerbat, Jornak eh? Badik zerbat, yeah, pillana... iz, iz, eh? Baina beti etxegoen, betzen zel, kanpoko... Zerak, hemen esan zik nire onduan... Nire onduan emein ez dugu, rosa eh? Rontela guzti, parea bat izango zen Eta esan zure hantzik joan... Nik eia eta jende gutxik... Hizena bota... Jose Miguel bota izen bat, hemen jarako izen bat... Hizena bortzera bat zuuta. Gizteango dela zera, txurik zegirra, kota zi. Eta zautzei gai, eski, eski. Mm -hmm. Eta ia ze mantuen espetakulua, jiru eh? e, gantago eztetan ere, ikar, mm hori -hmm. ikusten dioko horrein. Balik zerbatxean. Zerbatxe bat dik, ze errojupeko bat iroaz diken da, nah, eta jiroko etapa bat iroaz iroaz deko, o sea, bi modalio, de, oso ezberdinak, hori egizan da dik, oso vale. ziklista kompletu gela. Behar dugu, behar dugu. Eta, eta gero hola, Oroko, eskaldunak tika parte baten bat en bat eh, Imprezi juga... Eh, Huan eh, dikena edo... Hukriztan demora diren dikena, purito Baina hortena 2 nio Purito, horten pixet Gilbertek, mundiola irazita Justifikatu dik, lehen urteko da korradori izan zan Gilbert Ez nivel horre jarritzia, ostras Unposibilitzen, unposibilitzen oi Baina, bono, tenproa da, sabatu dik Hortengo korradoria Ikusteko gaina ikaragardia ikusteko Txea, politia, unha Sí, rapidito. Bai. Arranki eta competitividad beti, beti, beti. manga deik eta sartura diko. Pixa beti nin za linea UAS, uetiko bai, no bai. Zen, istan, venga, bai. la sent. Todo igual, venga, yo a Siberia zen, estilo berdintzua hartzentziot. Vale. Solo la distancia de más hori eh. es. Hoy mm. eta competitividad hoy ta. Está Erkibao, ordu biak eta 10, ja bukatzen joan bakotugu pilari. Zu ke ja tentsunean. Ah, eskarik asko. Jo, Nola? Eh, ordu dutu katu Bai, bai. <laughs> Edu edukatua, edukatua. <laughs> <laughs> Baño ida berdinetik berdina tradatzen azulago eh? bestela nagusi bezala izan baz dienen, unizki obial ni zon. Ai, ah, osadore, osadore gidaldi. <laughs> Bero, eh, sexa es, godgut kirol Roan, eskuia estudiatian, eh? Datorren astean zer egia? Si Australiaian hizko bueno, kartelera. Kartelera, pratea bi, bai. bai eh? Jakiteko hiztungo taldeak, nu gokatuko utero. Gaino galdetxu dut gaina, eh? Mendeskak, gaina derbia dukagu, butilak, eh? Oiarzun turi, o, o Amerikan, e, Real Athletic, oiarzun turi de guresea, gure derbia. Ika derbia. Eh, Australiaian geo? Emaitzak eta analisia. Analisia hoy, bai. Analisia, miño, es oi hartzungona bakarri ja kiro guztia. Ja, ikiz gmundu gustiko ki dira. Mi dira itari ga no? Ta. Si che eu denetikar. Vos seo falta cinco, yo ire vos eu, eh? Sí. No, xungo ga. eta horrengo hasta hartu du gaur txerrinda. Bai. Horrengo hasta azkeneko prepatu. Zer? Botak. Botak? Meldiko botak. Mendiko ta. Kateuska dute. Bueno, bakutzak. Bueno, bat basdu batekin hartu, o sea, bat makilla bat eta Ta motxila. Motxila? Ta ura. Zerbeza hartuko hotzea larun batean BTT-tikan, ta Bueno, hisu ikusi, vino, on txirindulariza mesela, mendi ondolikatzea. Egingo dugu balantzea, eh, crisi mendiko el cartelogen, Torcoyonea, Ishiarriñarra eta Fermin Zabalegi. Uh -huh. Etepoa bon, die bukatza doa. Eta kontatuko dugu, ba, dute zer kontatua eh? Bai, horiek bonoproba izango dute Urrian, hogeita batean, haute bai. eskundegunean Ba, dute zer piztatuaren, eh? eta, eta, bueno, apalantza guztienko dugu urtean alo junden Eta, bona. bai, eta gero, e, oan hasiko dira enanak ere aurrak, aur mendi elkarteko, zean, mm -hmm. elkidea, troko da, pako Eh, mm -hmm. o gure saltseko chua, gure gura tezat. Ora ta tchega bai. Estela, hala, eh? E, duk, <laughs> eh mira la dú que se gochillekin, eh? Estela Josint, ahorita pa coche. <laughs> claro, ya tuve gochua, Santa Genia. <laughs> Obre. No, bai llamo dugu 8:00 horetan, jarreko dugula. Hoita, eta weborrian eh? jarko dugula biak. Sin cheleque. beste ordu bete entzun, gure gure gure gure saioa. Analizatzeko. Ba, rekorridua, ber, nondik, noa, dignoa denta. Oye, tiene la cruz, otro es Planua buruan da caonek. Jo, hoy volta manchesqueta. Hoy va a carrera. Hoy, hoy México. Hoy va a carrera, okay. Igual eh? Naria. Bueno, La, de Mentira, de so -E ya. Beti Isela, gustei kogar biga que Jonaide que xa ten bucatzeko de kontando con la dentica, ya es. Bai. Denitzeño ya. Denitzeño. Le acompaña Vale Ay. va, a ver va, Goldre, Goldi, una manadota, eh a ver, una porilla justo ten, penso que de junio, urrut de porro Guasaron hasta o yo ya pillera aquí. Un pues, momento que tengo uh -huh. la idea de prestarse. Pensaba, no lo ha dado una asuntura. Bueno, mire, es que se ha meselada. ¿Qué es lo que? Y yo, yo voy a... Un momento más cierto. No. ¡Ayú! ¡Ayú!